Cartea Anunții Pista 10. Pe un scrin mic, Jim văzu un graf de cărți așezate cu multă chipzuială decorativă. Deschise una legată în piele și descoperi că era o traducere veche cu litere chirilice a reginei Margot de Alexandru Duma. Mai în jos era o colecție întreagă din revistele Cimpoiul și Belgia Orientului, cu poiile puțin îngălbenite la margini de care nu mai auzise. Găsiți și un pol Virginie. În odaia tantei Fira toate erau în neorânduială. Ușile de la șifonier deschise, jupoane de tafta neagră aruncate pe spetezele scaunelor, cutii de cercei în fața oglinzii, iar pe masa rotundă din mijloc câteva perechi de jocuri de cărți. La tantia Gepsină încăperea era mai vastă și mai austeră. N-avea fotoli nici candelabru. În schimb, Pereții erau plini de icoane și candele aprinse ca într-un paraclis, iar pe o masă lungă și înaltă de stejar, întinse la un perete, erau aruncate în neorânduială o sumedenie de sfeșnice de argint și de alamă, de potire de cupru bizare și de chesele de cristal gros, pline cu dulceață. Jim luă o linguriță îngustă de argint cu mânerul răsucit și o vârâ într-un șerbet pietrificat și zaharisit, Făcându-i trei găuri profunde. Printre sfeșnice se aflau fel de fel de cărți bisericești cu scoarțe de piele negrită și cu miros de tămâie și lumânare. Erau minee, molitvenice, aghiasmatare, viața Sfântului Vasile, visul Maicii Domnului. Această din urmă cărticică avea paginile slinoase de prea multă lectură, căci Tantia Gepsina, fiind mistică, o citea în fiecare dimineață și în fiecare seară, sperând, după sfatul fostului popă de la Udricani, să forțeze hotărârile soartei. Jim observă că, într-una din cărți, două pagini erau mai negre ca celelalte, îndoite la colțuri și cu o jurubiță de mătase și o iconiță de hârtie ca semn, ceea ce dovedea că paginile în chestiune erau desconsultate. Deșifrând cu dificultate slova chirilică, Desluși următoarele Pentru robii lui Dumnezeu, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm Pentru ca să se dea lor fii spre moștenire neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm Pentru ca să li se trimeată lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm pentru ca să se păzească și să se binecuvânteze ei într-un gând și credință tare, domnului să ne rugăm. Va să că asta citea de ani de zire domnișoara de aproape 60 de ani, agepsina. Jim căută în zadar să și le închipuiască în posturi sentimentale. Fantasme grotești din Albrecht Dürer îi răneau imaginația. Încălțate în ciorapi lungi și dublii de lână, aceste trupuri învinețite și pergamentoase, cu încheieturile oaselor bulbucate și cărnurile căzute, cu pântecele umflate asemenea unei tumori, trebuiau să fie lipsite de orice fior tactil și îmbrăcate într-o epidermă indurată și rece ca o unghie. Singura voluptate posibilă era aceea de a expune o parte a trupului lor la temperatură înaltă de-a cu uleiuri camforate, cu salicilat sau cu Fanzbrandtwein, încălzindu-l o clipă și toropindu-l. Dacă se mai gândeau încă la existența căsătoriei, vedeau în ea un raport cu totul abstract, îndeplinirea unui comandament moral la care nu le învrednicise soarta. Toate aveau pentru bărbat o opinie foarte favorabilă și vedeau în el un stăpân al casei și al lumii, față de care o femeie nu avea niciodată dreptate. Un bărbat frumos însemna pentru ele un insimpozant, cu mustăți mari și eventual cu barbă, voinic și mai ales matur, ceilalți rași fiind niște neisprăviți. Jim vrut să vadă și pe Silvestru și întâmplător să-i ceară vreo carte. Când, după câteva bătăi nușe, ușe, intră în odaia lui plină cu cărți, găsi pe singuraticul unchi la masă, cu mâinile deasupra unor hârtii luminate de circumferința abajurului unei lempi. Silvestru părea speriat și bolborosi câteva cuvinte ininteligibile, încercând să ascundă cu mâna hârtia de dinainte. Era în obișnuitul halat, părul și barba erau zburlite de trecerea degetelor prin ele... Și ochii nu îi zbuteau să-și găsească un punct fix. Mirat de această timiditate, Jim zise repede, neîntrăsnit să se mai așeze ca de obicei spre asta de vorbă. Știu că ai pe sen Simon, dăm primele două volume să mă uit asta seară prin ele. Silvestru se sculeze zăpăcit și început să cotrobăiască plecat în genunchi spre rafturile de jos, deși Jim zărea volumele care erau legate în piele într-un raft mijlociu. Cum Silvestru era întors la el cu spatele, Jim aruncă o privire spre hârtia de pe masă ce nu putu să-i fi ascunsă și constată că cuprindea versuri transcrise caligrafic în chip de epistolă. Stimată prietenă, inima mea e tristă ca salcia pe maluri ce prinsă în rădăcină se scutură pe loc și neagră, despletită, se oglindește în valuri și se împletește cu umbra de apă în tainic joc. Și în timp ce apa trece rotindu-se în bulboane pe funduri mai înguste sau albie mai lată, stropită cu abrumei sau ploilor broboane, ea, vara ca și iarna, stă sumbră, dezolată. Va să zică făcea poezii de dragoste. Gândi și, rușinat de a fi surprins asupra faptului, scoase repede cele două volume din raft, zicând, Lasă că le-am găsit!" în vreme ce Silvestru scotocea inutil în toate părțile. De-aci trecu un salon unde auzise vorbă. Uite și pe boier furtună!" zise Tanti Genka. domnule, dama de cupă pentru dumneata și strimite veste pe drum de seară!" Jim făcu un semn cu mâna prin aer că nu-l interesează femeile. Iar Tantii Magdalena, printr-un semn asemănător către celelalte, confirmă sălbăticia lui. De fapt, el venise să vadă dacă tanti Mali era aici, spre a putea merge în odăile ei de la stradă, pe care nu le mai văzuse de mult și în care se aflau multe curiozități. Ieși, deci, din salon și, trecând printr-un geam lung, intră în apartamentele moliei, zisă și colivărea o duhoare de șoarec și de gândac strivit îi gârilă nările și-l făcusă strănute când intră în una din odăi care era plină de o sumedenie de mobile și obiecte. Fotolii desfundate, taburele, scaune cu spetează mare ca de tron, scrinuri, cărți și cutii numeroase, iar pe pereți fotografii mari înrămate și o mulțime de pânze pictate, neîncadrate și unele neterminate chiar. Pe o măsuță se afla un fonograf cu sul de ceară, iar în colțuri pene de păun. Jim vrut să stea pe un fotoliu mare îmbrăcat în pânză până jos, dar se prăbuși într-o rână. Ridicând înspăimântat acoperământul spre a repara neajunsul, constată că fotoliul poseda numai trei picioare, al patrulea fiind înlocuit prin câteva cărămizi suprapuse. Privi sub pat și văzu că era plin cu lemne de foc. Într-una din cutiile mari de pe masă găsi mii de bețe de chibrituri, unele de mult ieșite din uz. Într-alta se aflau cuie. Într-o ladă de lângă sobă descoperi în fine o cantitate apreciabilă de mangal. Toate acestea îl făcură să râdă, nu însă să se mire, deoarece cunoștea vițiile bătrânei. Tanti Mali închiria pe vremuri aceste încăperi în care locuia ca o mobilate și își supunea chiriașii, de obicei studenți sau impiegați, la un control și o vămuire riguroase. De câte ori intra în cameră, sustrăgea un lem din lada de lângă sobă și-l ascundea sub o canapea din sală. Nu se liniștea până ce nu scotea măcar două chibrituri din cutie. Tăia cu un briceag o parte din lumânare și smulgea, dacă putea, o foaie de hârtie. Încetul cu încetul scotea din încăpere toată mobila, înlocuind-o cu mese știoape, oglinzi sparte și petice de covor, lucruri pe care le cerea de la alții sau le dibuia prin gunoaie. Avariția ei atingea forme fabuloase și lumea o numea Colivăreasa. Cărbunii din ladă fusese răstrânși de pe drum, bucată cu bucată, în sute de rânduri, tot așa și cu ele. Tantii Mali și-ar fi construit o casă cu cărămizile pe care le-ar fi cerut ani de zile de pe la binale. Într-un raft al scrinului avea câteva kilograme de crâmpee de lumânări. Cu desăvârșire nesimțitoare la frig, făcea focul numai cu jurnale, iar lemnele adunate din vămuir datau din epoci îndepărtate. Asiduă martură la botezuri, nunți, înmormântări și parastase, ia păstra drajeuri de la festivități imemoriale, precum și un număr înfricoșător de farfurii și pahare, adică vase, de la diferitele pomeni la care asista. Politicoasă și chiar distinsă, tantimalii cerea pe oriunde se afla, bomboane, prăjituri, nimicuri, ca să le ducă la niște nepoți mici. Și în felul acesta se explica prezența în dulapurile ei de fragmente de cozonac pietrificat, praline și chiar jucării. Tablourile din peretele avea de la un chiriaș, elev la belearte, căruia îi le sustrăsese în parte și în parte îi le ceruse. Tanti Maria, atât de sobră în toate, devenea de o lăcomie nemaipomenită când mânca la alții, ca și când ar fi voit să-și facă o rezervă de alimente în biscere. Nu fusese bolnavă niciodată de nimic și nu ședea mai deloc în pat și, odată, scântindu-și piciorul, a mers mereu din odaie în odaie ca o barză și o de teama zăcerii. De ce se lenontri deloc, ba, din potrivă? Vorbea cu voluptate și cu admirație de luxul și ceremonialul mortuar ca de ceva important numai din punct de vedere administrativ. Această răceală profesională o făcea se vede utilă, căci era foarte deschemată să prezideze cu bonetul și pelerina ei scurtă cu miros de colivă evenimentele triste. Jim rămase înmărmurit când zări într-un colț al odăii, într-un morman mare de jurnale, câteva reviste pe care le căutase în zadar. Tantii Mali colecta cele mai mici hârtii și jurnale spre a le vinde apoi cu kilogramul ca maculatură. Zenduneca se dea binele când Jim tresări de o bătaie ușoară în geamul dinspre stradă. În același timp auzi pași ușori afară și învârtirea clanței. Fugi repede în cealaltă odaie, cu gândul de a ieși pe a doua ușe ce dădea într-o săliță, dacă ar fi fost antimali. Era însă Lisandrina, cărei față rotundă și lucioasă o recunoscu un în întuneric. Aceasta a deschise încet geamul și a început să vorbească repede și înșoaptă cu cineva de afară. Jim nu putu desluși bine convorbirea. Un glas profund din afară argumenta în surdină. Trebuie să te hotărăști odată. M-am gândit la toate. Am casa mea. Până când ai să stai aici? Mai șoaptă. Ce-ți pasă de lume? Vreau să te am cu mine. Lisandrina răspundea cu glas sugrumat. Vorbește încet. Să nu ne audă. Mi-e frică să fac pasul ăsta. Să mă mai gândesc. Îmi scrii la persoana știută. Dacă te gândești în stilea cununie..." Hei," gândi Jim, casa asta e mai dramatică decât îmi închipuiam." Și fugi repede pe ușă ca să evite o întâlnire penibilă. Nici nu intrase bine în salonul acum iluminat și unde toate bătrânele afară de agepsina și de lisandrina absente jucau loto astupând numerele din lipsă de fișe cu boabe de porum când agepsina intră senzațională pe ușe și zise ascuți din prag. Fetelor, nu știți una! A murit Iaca!" Nu mă nebuni, spuse calm Genca, ridicând capul din cartelă. Nu minte visul!" declară aproape satisfăcută de coincidență Magdalina. Când visezi nuntă or cal negru, nu e da bună!" Jim se repezi pe ușe, străbătu în goană curtea și intră în căsuța din funda bătrânei. În lumina tremurătoare a unei lumânări groase de ceară înfiptă într-un sfeșnic, Iaca de întinsă în sicriul ei ca întotdeauna. Părea complet osificată și epiderma îi era lucioasă ca un sidef îngălbenit. Buzele subțirii căzusele peste dinți în așa fel încât țeasta capului se contura în toate concavitățile. Moartă încet de 30 de ani, această mumie în vârstă de un secol intrase în sfârșit în lumea nemișcată a rocilor cu care se mâna atât de mult. Lungindu-se și coborându-se, placăra lumânării ridica și dobora umbrele de pe pereți, descoperind prin colțuri pisicile înspăimântate de lumină. Și când Jim brusă înainteze în mijlocul odăii, un cotoi negru, început să miorle gros pe fereastra în geamul băteau, prelungindu-se în lacrimi, firele ploii reci de toamnă. Capitolul 9. Ce are Vera noastră? De câteva vreme, Vera părea cu totul schimbată, slăbise și pe fața prelungă de paloare a crinilor, ochii mari, umesi intraseră în eclipse violacee. Impertinența grațioasă din privire ei dispăruse și tremurătura nărilor și abuzelor subțiri trădau o excitabilitate infinitezimală de lactul tulburat concentric de rare picături de ploaie. Vera se prefăcuse în lui lividă boticeliană și cădea în contemplațiuni somnolente și febrile sub intoxicația mii de tuberoze cu cărnuri de sidef. Mersul ei se clătina plutit pe deasupra sorului și mai lipseau aripile și aureola ca să poată fi angelizată pe un tron brodat în aur, cu un mare lujer de crin în mâna subțire și prelungă. La masă Vera venea întotdeauna târziu și cu un aer de vinovăție. Privea pe subsprâncenele devenite lungi și languroase și n întrebările ce îi se puneau, tresărind ca dintr-o toropeală malarică. Lua mâncarea în cantități pentru păpuși pe vârful furculiției sau a lingurii și din pâine ciupea două mici firimituri. Plinchetul tacâmurilor o durea în urechi și în inimă cu sonorități amplificate până la o explozie imensă și chiar gâlgâitul apei din carafă în pahar o supăra ca un torent cu spume. Micile răutăți sau observațiile îi aduceau sângele în obraz și nu rare ori se ridica repede de la masă și mergea să plângă singură în odaie. Lui Bobby, care, conjurat să nu se atingă, îi scosese dintr-o carte un semn de mătase pe care era brodat cuvântul Jim, îi trase o palmă, după care îi zbucni pe dată în plâns. Se închidea de obicei toată ziua în casă și se încăpățâna într-un gând ca după un fluture. Se suia pe patul ei mic și, îmbrățișând perna în mâini, căuta să evoce scena din tren. Întremurarea fantasmei apărea chipul tânăr al lui Jim, dar în momentul când gura lui se apropia de a ei, lumina zilei îi rănea ochii și ea rămânea cu buzele înfierbântate și cu o cunună de metal greu apăsător pe tâmple. Cu cât strângea pleoapele mai tare, cu atât nebulozele negre din ochi se învârteau în forma florilor de veninuri și catifele, de bronzuri și metale incandescente și refuzau să ivească în sâmburile lor de explozii luminoase figura zâmbitoare a tânărului. Acest steril efort de a visa îi vărsa în membre oboseli grele și fierbințeli și uneori somnul o cuprindea astfel încleștându-o într-o catalepsie generală din care visa că vrea să se smulgă și nu putea. O deștepta o ușă trântită sau hurducat unui camion și atunci inima îi pocnea cu putere în piept și își simțea timpanele țiuind de agitația arterelor. Un gândac ce s-ar fi tărât printre hârtii, un fluture gras de polenuri izbit în geam, un fiorau și o făceau să sară la ușă. În sala goală a sufletului ei, orice vibrație se propaga în fioruri dureroase. O garoafă ținută lângă nări îi dădea micile șinuri voluptoase cu sentimentul de a se preface în fum și de a se ridica asupra propriei imagini. Vera simțea deso o slăbiciune în tot trupul și senzații oscilatorii de răcire a membrelor și îmbujorarea obrajilor, precum și o scădere a simțului de gravitație. Stând cu ochii închiși, aștepta astfel îmbătată de parfumuri ca ceva să în aer și asupra obrajilor săi să se așeze o răsuflare străină și caldă. Aerul îi mirosea avinde cu minecătură și urechea vibra de orgi îndepărtate. Se așeza din când în când în fața pianului, căruia îi plăcea să-i miște clapele din gamele joase, larg, vibratoare, sau pe cele de sus, bătute în ciocanele de sticlă. Nu o mulțumea nicio muzică prestabilită, nicio compoziție, ci numai variațiune monotonă dezvoltată în acorduri circulare dintr-o singură temă obsedantă. O repeta mereu până ce un val de fioruri se ridica din piept în lacrimile ochilor, dându-i voluptatea de a se evapora în sunete. Un nod îi apăsa respirația și făcea râsul și plânsul convulsive. Volubile, sunetele prelungi ale coardelor o dureau și o sfâșiau, făcându-o să dorească leșinul ca obeție. Ce are Vera noastră?" întrebă într-o zi Madame Policrat pe fetele ei mai mari, stând pe canapea cu o țigară în gură și cu părul în papiot. Mi se pare schimbată." Acest interes neobișnuit pentru Vera provenea la Madame Policrat din rezervele unui sentimentalism neutilizat. De câteva zile, pisica ei favorită de angora, anume Pufi, dispăruse din cuibul de delicii al canapelei. După strigăte de tragedie și imprecațiuni la adresa probabilor răpitori, Madame Policrat dădu la mica publicitate următorul anunț patetic. Dispărut joi dimineața, pisica de angora albă, are un ochi albastru și altul verde, răspunde la numele Pufi. Pisicii născuți au rămas fără mamă. Ofer recompensă mare denunțătorului sau aducătorului. Strada Polonă, 13 bis, primul apartament. Prin expresia denunțător, credea că va speria pe capitanul de alături pe care îl socotea autor moral. Prin aluzia la orfani, spera să înduioșeze sufletul crunt al răpitorului. Lipsită de căldura de blana a pisicii, mâna doamnei Policrat căută pentru prima oară o satisfacție în pletele verei pe care o atrase într-o dupămasă pe canapea. Ce-i cu tine, fato? De ce ai slăbit așa?" Neputând știi singură de ce slăbise, Vera rămase îmbufnată și mută și, după o ședere de câteva clipe dictate de decență, fugi în odaia ei. Câte vreme nu cunoscuse pe Jim, Veiera trăise cu rușinea propriului trup, fără să-l privească și fără să-și dea seama că are. Ea se dezbrăca pe întuneric și se îmbrăca fără să se uite în oglindă, și niciodată nu rămânea atât de goală încât să nu poată fi surprinsă de cineva. așa lungă de noapte oferea de priveliștea coapselor și de indiscrețiile oglinzilor, și când se urca în patul ei, senzația de curată a pânzeturilor o făcea să creadă că omul i-a e alcătuit din suflet și rufărie. Își aducea aminte cu spaimă cum, atunci când era mai mică, un doctor cu mustăți mari albe îi înfipsese degetul în micul ei pântece și îi lipise urechea enormă și păroasă sub sânii ei tremurători. Vera dormea în pat ca într-un morman de petale reci de trandafir și dimineața sărea iute jos înainte de a fi biruită de căldura moleșitoare a plapumei. Acum însă fiorul și voluptăți neînțelese o cu tremurau și îi dădeau sentimentul vinovăției. Și de -a multă vreme înaintea oglinzii, lipită cu umărul gol și cu obrazul de cristalul rece, tulburată de cealaltă soră, lipită de trupul său. Sânii mici o dureau cu corespondențe dulci de-a lungul coapselor. Când își trăgea ciorapii, relungea cât mai mult alunecarea mâinii de-a lungul pulpelor și îi plăcea să meargă cu piciorul gol pe parchet. Se ducea cu febrilitate la baie pentru voluptatea dezbrăcării și a lipirii trupului de porțelanul rece, găsind în această inocentă libidine o taină înrudită cu mărul șarpelui din Eden. Seara se culca mai devreme și adesea se urca în pat fără cămașe, spre a se cuprinde singură în brațe și a se culca cu bărbia pe propriul umăr gol dar în această auto-îmbrățișare suferea de o neliniște, de ceva neatins și steril, de chinului tantal căruia îi fuge apa de la gură. Mâinile, gura, o dureau de a nu putea îmbrățișa și săruta altceva, ce nu putea însă determina și care o făcea să suspinea dâng de dorință și așteptare fără răspuns. Se scula târziu, șezând în căldura patului și așteptând parcă o alipă străină de-a lungul trupului inocentă ca un copil mai înainte și, deci, inconștient, impudică, acum țipă cu groază când Bobby nevăli în o fără să bată și o găsi pe jumătate dezbrăcată în pat. Nu se liniști decât când îl văzu ieșit și în ziua aceea nu-i vorbi deloc. Îi era rușine de tot ce o privea corporal. Își ascundea rufele, batistele și trăgea de două ori cheia când intra în odaie sau în sala de baie punând ca ultimă rezistență un scaun în dreptul ușii. Vera suferea alternativ de două stări contradictorii, de o toropeală ce o făcea să caute patul sau canapeaua și să stea așa în semi-inconștiință, în vagi de berii, sau de o neneniște de a umbla până la istobire. Atunci colinda locurile pe unde se plimbase cu Jim, trăsărind la orice pălărie de fetru gri, și spera în chip absurd să-l întâlnească fără să se fi învoi de mai înainte, după ce va fi numărat rar până la zece. În aceste împrejurări, întâlnirea cu vreo colegă era grozav de neplăcută, fiindcă îi se părea că a surprins-o asupra faptului sau că îi strică probabilitatea unei întâlniri miraculoase. Ca niciodată, început să meargă la biserică, să se înfioare de corul și să sărute cu tresări ale inimii ființa de aur și lumina icoanei Sfintei Fecioare. Când ieșea din ceața de tămâi a bisericii, se simțea sprintenă și era încredințată că ceva neobișnuit, de mare și divină, spaima avea să se petreacă cu ea. Era suferea că nu o mângâia nimeni, că nici o mână nu-i netezea părul și nu-i strângea umerii. Se voia ridicată în brațe și legănată, certată și alintată, îmbrăcată și dezbrăcată, în sfârșit, sub stăpânirea unei puteri mari, posesive și ocrotitoare, însă nu cărea să poată plânge. Și faptul că, fiind tristă, nimeni nu o întreba ce a ales prea putea să suspine și să-și atragă mângâieri, o întrista și mai tare și o făcea încruntată și solitară. Somnul verei atât de asemănător cu al florilor altădată era acum agitat și intermitent. Visac că vrea să alerge și plumburi grele i apăsau picioarele. Plângea și ofta în somn. Alteori, din potrivă, visa că zboară peste ape și, căzând, era pătrunsă de răceli. Se deștepta atunci și se găsea dezvelită și rece de o subțire subtoare. Călărea băiețește de-a lungul unei șosele interminabile pe un imens cal normand, care întorcea din când în când capul, ce semăna cu al doctorului cu mustăți albe, sau Pufi, pisica pierdută, confundându-se cu un copil gol cu aripi, și dea încolăcită și caldă în unghiul dintre pulpe al bazinului. Uneori, însă, rămânea trează timp îndelungat, privind din pat pe fereastră nufărul lunar, și atunci se îmbăta de gândul unor beții sentimentale indicibile, ca plutiri în valuri, suspine pe pieptul cuiva și îmbrățișări înăbușitoare. Se cuprindea singură în brațe și aștepta pentru buze o sărutare anonimă din aer. După asemenea veche, se scula dimineața mai obosită și cu cearcă mari la ochi. Veiera se întâlnea acum aproape în fiecare zi cu Jim. Orice întârziere o umplea de neliniște și de bănuieli mari și nu mai avea stăpânirea de sine care o făcea îndrăzneață și ironică. Privea la Jim pe sub lungi, zâmbind cu supunere, și analiza în toate consecințele orice cuvânt spus de el. Ceea ce o contraria și îngheța inima de tristețe era rezerva ciudată a lui Jim. Acesta, îndrăgostit, abstract și nehotărât, obsedat încă de problema Dora Lola, venea să se întâlnească cu ea din nevoia unui exercițiu sufletesc, din vanitatea de a putea dispune oricând ar fi voit de o fată. Deși Vera îi plăcea, nu se înspăimânta la ideea de a nu o mai vedea și asta îl făcea indiferent, superficial. Vera simțea că întâlnirile ei cu Jim trebuiau să aibă o rațiune și aștepta ca pe zi ce trecea să se întâmple acel eveniment de spaimă pe care îl visa și îl credea normal în aceste împrejurări.